Biografii Memorii Jocul Ielelor De Camil Petrescu Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu În 1916, un tânăr de 22 de ani scria în figurat o dramă Jocul Ielelor S-a jucat în 1965. La 30 de ani, în 1924, același autor scria Danton. S-a jucat în 1975. La 42 de ani, întregea la trei acte piesa Act Venețian. S-a jucat în 1963. De ce? Autorul s-a stins din viață în 1957. Trei premiere, cu trei mari piese din istoria literaturii dramatice române, S-au desfășurat abia după ce cortina s-a lăsat peste plapele neostenite ale creatorului lor. De ce? Danton e o lucrare aproape monumentală. Jocul elelor e o lucrare aproape neobișnuită. Ca și alte lucrări dramatice și nu numai dramatice, și jocul elelor s-a născut dintr-o încrâncenare, dintr-o opoziție cu lumea. Lucrez cu predilecție în opoziție cu ceva. Întărătați să opun propria mea viziune, unei viziuni insuficiente, eronate, ori false cu totul. S-a născut mai precis dintr-o bătaie de flori. Să ne închipuim o seară de mai din 1916, cu bulevardele tixite de lume, cu mașini și trăsuri care se întorc halucinate de la șosea și cu plete păsătoare care răzbat peste zidurile parcului Ote unde se produce o trupă de operetă. Camin, ce e cu tine? De unde vii? De la șosea De trei în cinci și strângi cum? Ce s-a întâmplat, prieteni? Am văzut Ce? Am auzit Ce? O bătaie de flori, o nemaipomenită bătaie de flori A treia în luna asta Hmm. privește -o. ultimele echipaje cu podoabe dezdrențuite de bombardamente Se întorc stârnind curiozitatea pietonilor Uitele pe perne în picioare, femei tinere și fete cu obraja prinși de bătărie Cum aruncă rămășițele coșurilor, garoafe, mărgăritare, bujori zdrobite în picioare Împinse spre rigolele trotuarului, amestecate cu resturi de ziare Resturi de ziare, prietene, pe care dacă te uiți mai bine distingi câteva titluri Titluri știute pe din afară care ar trebui să ne împietrească Știu masacrul de la Verdun Titluri călcate în picioare Privește, protipendada aruncă petale Ascultă, Europa mai petrece Trilurile astea de la ote Șanură bovneau sfidătoare și în 1914 Când nimeni nu prevedea amenințarea Era o Europa fericită, dulce, senină, voluptoasă Trăia cele mai plăcute zile din istoria ei Cele mai poetice, o Europa inconștientă cei care călătoresc pe un transatlantic uriaș de 30.000 de tone Nu știu ce e de desubt în timpul balului de pe bord N-au imaginație Nu știu de munca celor condamnați și legați de cazane jos Ai, Ești obosit, hai vino cu mine Trecem întâi pe la tipografie unde am depredat un articol și apoi te iau acasă hai. Privește, ascultă, nu prietene Lumea asta nu e cea mai bună cu putință Leibniz n-are dreptate Hai vino, vino. Așa, așa, așa Pe aici, pe aici Alaltă ieri a căzut un muncitor în pivniță Foaia voastră este o foaie de stânga socialistă Cum admite asemenea condiții? Foaia da, dar nu și tipografia Tipografia e a unui patron care ne speculează și pe noi și pe lucrători E un miros îngrozitor Ăsta este... e miros de crei de la mașini e, Mai miros puțin și oamenii Oamenii? Hai să mergem sus într adevăr aici nu se poate respira Stai încă puțin Spune-mi, te rog, cu cât e plătit un lucrător aici? Să zicem, un linotipist. Cu 36 de lei lunar. Zilele de boală se plătesc? Nu Există vreun fel de concediu plătit? Nu Văd un bătrân, două femei, un copil, lucrează și ei? Da Câte ore pe zi? 10, 12 Camil, ce rost De ce nu pleacă bătrânul și femeile și copilul? Și ce să mănânce? Este un adevărat interogator Ce accidente au mai fost? Alunecări cu forma, pe scări, la mașină Sunt de tuberculoză în ateliere? Sunt ce bol provoacă literele de plumb? După câte știu, intoxicație cu antimoni. Ce alte nemulțumiri aveți? Păi salariile. Ar trebui să faceți totuși efortul de a aduna bănuți cu bănuți spre a vă ușura zile. Din ce? La o naștere, la o nevoie, se duc toate economiile. Extindeți mișcarea. Nu ne trebuie mișcare. Ce partidul? Și generoșii? Ei nu erau partid. Erau mișcare. Nu vor obține nimic decât organizații. Sunt oameni. Nu se îndreaptă prin predici, ci prin schimbarea condițiilor sociale. Nu, prietene, lumea asta nu e cea mai bună cu putință. Leibniz n-a avut dreptate. De o săptămână. Poate știți dumneavoastră ceva, domnule Marin Iliescu. Sunteți prieteni, vă vizitează des. Nu știu nimic despre Camil, nu m-a vizitat în ultimul timp. În seara aceea de sâmbătă era foarte tulburat. Mm. Părea că toate s-au răsturnat în el. Vreau vreo nemulțumire la facultate? Mm. Nu, nu, nu, nu. Cred, e foarte inteligent și apreciat pentru intervențiile sale competente, logice, ascuțite. Mm. Mai degrabă o revelație, nu un șir de revelații. Închipiți-vă, domnul Ilescu, Sutele de oameni care treceau grăbiți Zgomotoși, cu zâmbete de operetă Pe față în seara aceea pe bulevard Călcând în picioare flori și ziare Zdrențuite, ușuratici Inconștienți Și cineva care privea încremenit Acest spectacol cu punii strânși Cu gândul fulgerând De indignare Mi-a arătat cu un gest scurt titlurile Strivite sub tălpi Soarta lumii Strivite sub mm, Lumea e un teatru. Are viziune camil. Apoi, la tipografie, i-a luat un adevărat interogatoriu unui biet muncitor, interesându-se de condițiile lor de muncă, mm. de viață. Perspectivă socială asupra lucrurilor are, deci, foarte bine. Era obsedat de ideea de dreptate. Da, văd un el, un filozof realist și mai bine. Da, numai că. Ideea de dreptate este foarte relativă Asta o știm cu toții mm. Merită oare să te încrâncenezi Da, pentru mm, ea? Poate că merită Uite-l pe Camille Dragă meu, unde ai dispărut o săptămână? Mm. Pare bine că ai ieșit tu aici, Henry N-am bătura oșe, cer mm. scuze Bună seara, prieteni Stați jos și ascultați Nu vă cer Bună decât ară. să ascultați o oră, o oră și ceva Nu mă întrebați nimic. Am aici, în buzunar o piesă. O piesă? Când ai scris-o? Într-o săptămână. În săptămâna asta de care se plânge Henry Gad. Dar cum ai putut? Am scris-o în setat, lucrând zi și noapte în camera mea de lângă Arsenal. O dramă. Drama imperativului violent și categoric al dreptății sociale. Domnul, îl merită oare? Nu mă întrebați nimic. Ascultați. Alone! Da. Dreptatea socială! Da! Continuă, domnule! Continuă campania împotriva lui Sinești și astăzi și mâine! Da! 900 no, no de... Stai, o, o clipă! 900 no de foi, am înțeles! Bun! Nicio grize, comunic eu! Bun, să am înțeles! Ma. Craiova întreabă dacă mai continuă campania împotriva lui Cinești și cele 900 de foi în loc de 500. Aseară a trebuit la Constanța, azi emenează, Galații și Bleira, toți cer foi mereu, și Praia. Dar trebuie să ridicăm tirajul. Mărua mițeală din moment. Da, dar până când să ridicăm tirajul, nici nu putem apărea. Nu-i niciun redactor aici. A -a. Uite ce fac intelectualii din mișcare. Ma apărea aia, da de ce taciță atât? Știi că așa se întâmplă totdeauna cu casetele București teme, când vine luna mai? Dașcu e un dovitoc rar care se întâmplă că casetele sunt scrise de redactori. Dașcule, ziarele se scriu singure când ai un secretar de redacție ca mine. Da, da. Și un bun fascinator cum e vestea capitalistă de Sache. S-a născut jocul elelor, într-o săptămână. Drama care avea nevoie de o jumătate de secol pentru a urca pe scenă. Eroul care avea nevoie de aproape 50 de ani pentru a se întruchipa, sub luciul palid al fardului, în fața publicului din alte generații care începuse să-l cunoască și să-l aștepte. Viața mizeră a tipografilor români îi oferise datele de atmosferă, destinul lor tragic, intensitatea idealului, dreptății sociale. Marile piese ale lui Camil, scria regizorul spectacolului Regretatul Crin Teodorescu, alături de comediile lui Caragiale și de câteva drame ale lui Blaga, rămân în cuprinsul dramaturgiei românești piscurile cu cele mai multe șanse de a înfrunta spațiul și timpul. După premiera de la Teatrul Mic, un regizor englez a mărturisit că autorul a fascinat pur și simplu. S-au primit cereri de a-li se pune la dispoziție textul pentru a fi tradus din partea unor personalități și instituții din Londra, Helsinki, din Republica Federală, Germania. Un cunoscut dramaturg constată prioritatea lui Camil Petrescu în abordarea unei problematici moderne față de alți scriitori europeni. E compara cu Ibsen, dar mai ales cu Jean-Paul Sartre. Punctul de asemănare? Absolutismul eroilor intelectuali. Așadar, un motiv dramatic nou, modern, în dramaturgia românească de la sfârșitul decenului al doilea și nu numai atât. O modalitate nouă de tratare, care nu mai pune accentul pe caracter, ci pe personalitate, și care își ordonează evoluția nu pe succesiunea actelor dintr-o intrigă, ci pe succesiunea revelațiilor în conștiință. Teatru de idei prin excelență, deși, paradoxal, tocmai Camil Petrescu se va ridica împotriva modalității teatrului de idei, de fapt împotriva denaturării acestei modalități. Toate acestea într-o piesă de tinerețe scrisă într-o săptămână și reluată cu figurare luni de-a rândul în alte și alte variante. Toate acestea într-o piesă care ar fi revoluționat arta scrisului dramatic românesc la sfârșitul decenului al doilea când nu existau piese care să strălucească să aducă un punct de vedere nou. Și totuși s-a jucat în 1965. De ce? E cu putință astăzi să ne închipuim că au existat voci care au declarat cu trufie că în ceea ce îl privește pe domnul Camil Petrescu, cel din cuvânt pe care trebuie să-l scriem și să-l rostim este cuvântul nulitate, dar absolută, perfectă. E cu putință să ne închipuim că acești detractori au avut câștig de cauză atâtea decenii? De ce? Oare de ce abia în 1965? te mai că maică. Nu-mi închipuia în sabia dreptății atât de rece și de tăioasă. Zăpezile ei alpine m-au înghețat. Ce mai încoace face? Încolo mai uluit. Vă Scanon, îmi dai voie să-ți exprim un sentiment al meu. Te Și că ești prea să ne e cu poetul Ionu Nu merită morala burgheză să-i sacrifici un poet. Dar tu mi-a dat asta, tovarăși? Nu știu numai dacă într-o totu' cu felul de mitare de concepe dreptate. Vorbești despre această dreptate într un mod foarte neașteptat. Nu, nu știu cum să spun. Nu În sfârșit, o, o dreptate inumană. Așa, dreptatea domitare mi se pare cel puțin prea abstractă. Cum ar putea fi altă? O dreptate absolută. Dar cum ar putea să fie dreptatea dacă nu absolut? absolută? La pare obsedat de ideea de lege, de idee de dreptate așa pură. O dreptate absolut pură. Ca o geometrie. Dar nu înțelegi bine ce ți-am spus de atâtea ori? Sunt oameni care au nevoie de absolut cum ai a nevoie de aia. Sau Prin eu de zvarță. Glor, Crezi că această necesitate este reală? corespunde vreunui sentiment? Nu. Mm -hmm. Sunt convins că există sentimente pe care nu le încearcă toată lumea. Ci senzații. Uite de filă. Dacă eu să dumneata găsim o muscă în varza cu carne, scoatem muscă, o aruncăm și mâncăm mai departe. Există însă oameni care atunci când descoperă musca aceea moartă, sosul acela gros, devin cadaverici la față și se mai ating de varză cu carne o jumătate de ani. Cazuri rare nevoie artificial creată. Da, dar poate că în istorie, tot mai asemenea, cazuri rare contează. Că suprajețuiesc. Fiindcă mm. în genere dispar de timpurii, ucise de climatul vitreg. Florile rezistă mai puțin decât buluienile care se adaptează. Perințe imaginare! spună din ce cauză super și să voi spune cine ești. E cazul prietului nostru, senjist, care nu e obsedat decât de idei. Ce vrei? Dacă a văzut într-o noapte cu lună jocul ielelor. mă totuși că nu văd ce ar fi o altfel de dreptate care s-ar dat după toate vânturile ca o giruie. Care mai e atunci criteriul? Criteriul este întotdeauna o cauză. Este drept numai și ceea ce cauza pentru care luptăm. Cauza nu Numai cauza este mare. Am descoperit pe neașteptat un nou continent, cu alte flugri, cu alți munți nebănuiți, cu populații necunoscute. Dumneata așezi partidul deasupra dreptății. Altfel, de unde să știu ce este dreptatea? Așez partidul deasupra dreptății. Îți repet, altfel, de unde să știu ce este dreptatea? Cu alte cuvinte, pentru dat. Dreptatea este în funcție de interesul muncitorului. Nu este așa atunci ce ar putea să fie dreptatea? O simplă abstracție? Nu. Eu lupt pentru cauza muncitorească și sunt devotat atât de mult. Nu și anume, fiindcă s-o că dreptate este cu ea mi viața pentru muncitorii mei. Numai și numai pentru că este sub dreptății și nu din Am socotit întotdeauna că dreptatea este absolută. Dacă nu pentru cauza aceasta este dreptatea nu. Periculos mod te vedea. Și de altfel fals, cu totul fals, plin de riscuri. Dă-mi voie să spun ceva. Înainte de a studia ingineria în Germania, am vrut să studiez matematicile pure, dar am căzut peste de teorii matematice ale antinomiilor și m-am îngrozit. Logica asta pură sfârșește iremediabil în marasmul de incertitudinilor. Logica asta formală, abstractă, are să te lase într-o zi suspendat în gol tocmai când îi vei căuta mai desperat conținutul. Și atunci n-aș vrea să fiu un locul de uitare. să Este ceva mai sigur materialism istoric. să surprins că nu mă înțeleg. Periculos mod de a vedea lucrurile. Înțelegi, Franțise, că gelul nu vede lucruri. El vede idei. La urma urmelor, este adevărat. Eu văd ideile. Ideile... De -a... e just mai maică. Uite câtă vreme le vezi, totul în ordine. Când au dispărut, după ce l-ai văzut, de-abia atunci e grav. Începe drama. Aici are dreptate plantășii. Uite, e supărat, dar este pentru prima oară când parcă s-a întors ceva, M -m -m Mine așa că o umbrelă răsucită de vâne. Cauți, nu pot să înțeleg ce este asta o... O dreptate inumană! mai asta e! Cine a văzut ideile devine neom? Ce vrei? Trece plăcău noaptea printr-o pădure și descoperă într-un luminist, lumina lunii, ele necoale și despletite, de spletit, în hora. Rămâne mărmurit, piloanit pământului cu ochii țintă la ele. Numai că ele dispar. Și el rămâne neom. Și-au cu fața strâmbă sau cu piciorul paralizat sau cu mintea iurea. Sau, mai rar, o nostalgia absolutului. Nu mai poate coborî pe pământ. Așa sunt elele pedepsesc. Nu le place să fie văzute goale de muritori. A mai fost un grec, un Platon, care pretindea că a descoperit ideile pure. Și de la grecul ăsta ne-au venit toate nenorocirile. Apoi și un franțuz? Robespierre. Atunci e foarte simplu. Ideile n-au să dispar niciodată. Amen! Apoi m-am încălcit în jocul inextricabil al antinomiilor, în așa măsură că, tocmai ca și eroul meu, N-am mai putut să mă desprind pentru tot restul vieții De jocul elelor Întrevăzute în sferele albastre ale conștiinței pure Dar eu? Eu am văzut idei Întâia oară brusc Fără să știu De dincolo de lucruri am văzut ideea cum vezi, când se despică norii grei și negri, Zigzagul de argint al fulgerului viu. Domnule Eugen Lavinescu, am aflat că acum câteva zile v-a vizitat un tânăr ofițer, abia întors din Moldova. A citit în cercul dumneavoastră, literar, zburătorul, o piesă de teatru pe care o consider excepțională. N-am știu, n-am fost aici. Cunosc numai prima versiune. Domnule profesor, aveți amabilitatea să-mi spuneți. Cum? Cum a fost lectura? Da. M-a vizitat într-un amurg de mai sub. Lănciile înroșite ale soarelui asasinată în dreptul ferestrelor large ale biroului meu, Un tânăr sublocotenent într-o uniformă decolorată de sfârșit de război da, da, Domnul Camil Petrescu Subt la față, luminat totuși de fixitatea fosforescentă a două mărgele albastre-verzui da. Cum a fost lectura? Da hmm. Lipsa de autoritate a cititorului Nervozitatea lui sporită de intrările și ieșirile ascultătorilor nu i-au dat lecturii caracterul de succes categoric, așteptat, se vede, cu certitudine La asta au contribuit, desigur, și defectele de piesei Defectele? Da Domnul Camil își explica însă insuccesul prin insuficiența lecturii Avea o nemulțumire vexată Dar cine e de bine? Pasajele de simple conversații sau descripție erau unecate sub apele unei lecturi fără frazare și nuanță, hăcuite în silabisirea grăbită și gonită din spate. Curios, când se înnoda interesul dramatic, lectura lua cu totul altă înfățișare. Comunica o intensitate de patetism și de persoasiune remarcabilă. Aripile unei tăceri înfrigurate se lăsau deodată asupra asistenței sub prestigiul magnetic al unei rostiri, Gâfăite, șoptite, expirânde, copleșite unor de tăceri încordate Prinzând carne și oase în dimensiunile vieții personajele teatrale se zbăteau în probleme sufletești În timp ce fiorul tragic încovoia capetele de mac ale ascultătorilor Atunci nu înțeleg, de ce n-a avut succes? Poate tocmai din cauza asta Dar și a defectelor textului Prietenul Dumitale a scris-o o lucrare lucrare desăvârșită dar credeți în vocația lui de dramaturg, nu? Și ca scriitor, și ca lector, omul se arată dramaturg. Indiferent de apele liniștite ale pozițiilor normale, dar cu simțul precis al momentelor de tensiune dramatică, a situației violente, culminante. Dar în calitățile lui? Calitatea lui esențială e preciziunea și luciditatea. Da, e omul care a văzut idei. Asemenea eroului său, Gelu Ruscanu. Da, da, e interesantă ipoteză. De fapt, cine era Gelu Ruscanu? L-am numit mai întâi Gelu Varescu. Apoi Dornescu, Dănescu, Bădicescu, Bazaroiu... Gelul Bazaroiu nu mergea, nici Varnescu, Ratescu, Vatinoiu, Damian. Poate gelul Radeș, gelul Tudoran, gelul Barcan, gelul Celarescu, gelul Dima. M-am oprit la Ruscanu, un bărbat ca de 27-28 de ani, de-o frumusețe mai curând feminină, cu un soi de melancolie în privire, chiar când face acte de energie. Are nervozitatea instabilă a animalelor de rasă. Privește întotdeauna drept în ochi pe cel cu care vorbește și asta îi dă o autoritate neobișnuită. Destul de elegant îmbrăcat, deși fără preocupări anume, Să traieți de lași director. -mi -mi m -a m -a m -a e la țară. Campania am văzut la lui Sinești, a armat Guvernul. că e o notă în pagina oficiosului de astăzi. Să director, vă așteaptă un agent de la siguranță. Ce așteaptă? E un agent de la siguranță, la Cristobală și-l frai, dar la extra. V-am spus, da, spus, spus eu. Sinești nu este un ministru de justiție care să se lase de minist de o gazetă. Ăsta-i mână forte. O să ne înșemeze procese veste procese. Toată ziua o să stăm cu procurorul pe capul nostru. He! Să fiu cercetat la siguranță. Domne, eu am fost de una de părere cu o casetă socialistă. Nu e bine să se încurce cu Ministrul Justiției sau Ministrul de Interne. Ah, Ministrul domenilor, al Învățământului, mă rog, trebuie merge. Dar Ministrul Justiției, domne. A, domnul Ștefănescu. Amănarea, vă rog. Căvară și domnul Ștefănescu are însărceneala să mă fileze. Dar cum fond și un om destul de cum se cade, am căzut am mi doilea o învoială. Decât se țină degeaba de mine atunci când plec în provincie, își vede omul de treabă și am omit concediu. Iar când mă întorc, îi fac eu raportul despre deplasările mele și despre întrevederile pe care le-am avut. Păvară și vaseliu scriterul. Că explicabilă mai prin faptul că nu are simțul realității, să folosim noi așa propriul lor, stil. Da. <laughs> Oficiosul Guvernului se preface că nu crede în existența unui document compromitător pentru Ministrul Justiției și ne sfidează amenințându-ne cu măsuri polițeniști. Ca să facem plăcere oficiosului, precizăm. Ca să facem plăcere oficiosului, precizăm. Că este vorba de un astfel document, Încât la apariția lui Ministrul Justiției va trece probabil de pe banca ministerială, pe banca acuzaților pur și simplu. Așa în cazul că nu-și prezintă neîntârziat demisia. Așteptăm veci încă o zi. Ai scris? Da. O dai bloc, ca dublă. Da. Facenată ea. Da, da. Coloanele 6-7 în cap. Da, da. Ca să vadă acum cât suntem eu. Te uită de ce în stare Fost un meu elev Îți mulțumesc, tinere, că nu l-ai uitat Pe bătrânul tău, profesor de română Și mă bucur foarte mult De ceea ce ai reușit să faci Îndrăzneț, vast Cu tensiune, bravo Va trebui să accentuezi Partea sentimentală care La dumneata e cam expediată Știi, în genul pieselor lui Batai Și eu sunt scriitor și mă onorează vizitatul în Italia. Piesa e bună, e chiar, chiar foarte bună. Dar de ce ai fărămițat în atâtea tablouri? Le numărat? Sunt șase, șapte sau chiar mai multe." Nu se scrie așa. O piesă bună de teatru trebuie să fie neapărat în trei acte. Trei acte, înțelegeți? După modelul lui Bernstein. Tropul mie întâi la pat de tuberculoză și de ispinării. sfârșit, <gângătă> sfârșitul ce să-i faci, dar să nu mai vorbim despre mine. Ce sunt prostii astea cu trei acte? mai stricat piesă, fă -o la loc, în În strada plantelor Cămăruța asta e mai curând o bucătărioară Transformată în locuință de dramaturg debutant Ce mai faci, Henry? Am venit să te întreb ce faci, Camille unde e piesa? Am făcut-o la loc în tablouri Dacă ai ști cum s-a supărat pe mine Marin Iriescu când i-am citit varianta În trei acte Iată, Marin a murit ieri A murit? Bunul meu prieten. Inteligentul meu ascultător. Da, a murit cel mai bun eleva lui Mihai Dragomirescu. Și hm. cel mai bun prieten al lui Ruscanu. Ai dreptate. L-a susținut foarte mult. Trebuie să publici piesa. Măcar un fragment. Cunosc pe cineva la revista Letopisescu cu care am vorbit și e dispus să-ți ofere o foaie din revistă pentru o scenă. Ce scenă? Oricare. Important e să publici. Mm. Aș publica toată piesa Nu are loc nici în două reviste Dăm paginile dintr-o scenă și le duc chiar acum Și tu ești un prieten al lui Ruscanu Un prieten bun, credincios Dacă Ruscanu iese în lume, măcar pentru o clipă Vor fi foarte mulți, hai să vezi Crezi? Domnișoară, doi domn, ce să fie primiți Nemai pomenit Concetățenii mei nu dau o clipă de liniște Poftește-i da. poftește și strecoarele la ureche că sunt foarte ocupată Ceea ce e cât se poate de adevărat Ocupată și grăbită da. Ha, du-te Poftiți Mulțumesc. Vă suntem deosebit de recunoscători, domnișoară Maria Ventura Nu o să vă răpim mult timp Regat, gazetari Dumnealui este camaradul meu de arme, domnul Nevier. Încântat să fiu primit de dumneavoastră, domnul Nevier e un nume francuzesc. Sunt francez, domn Asta mă bucură. Dar atunci, cum de ați fost camaraz de arme, parcă așa ați spus? Am luptat împreună în tranșile de pe valea Sisicei. Oh, războiul. Să nu mai pomenim de el ceva îngrozitor. Stați, stați, domnul așezați-vă și. Spuneți-mi, care e scopul vizitei dumneavoastră? Mai întâi am dorit să vă întrebăm Veți juca? Da <laughs> Am citit și eu gazetele dumneavoastră Joacă, pleacă, va pleca, va juca, mm. unde, când La Național, la Bulandra Sunteți formidabili, domnilor Sper că nu ați venit să-mi luați un interviu în această chestiune nu, nu, dar am vrea să știm dacă veți juca Da Categoric da Unde? Nu știu nici eu Mă voi decide în 24 de ore sau 48, deși, după câte am auzit, lumea nu prea vine la teatru. Explicabil. Este stare de asediu. Sunt interdicții de circulație peste ora 24. Lipse străsuri și tramvai și... apoi cu ploile astea continuă. Da, da, da. Înțeleg. Dar dacă veți juca dumneavoastră... Am de gând să încep cu marșul nupțial de Henri Batai și evantaiul de Robert de Fleur. Ce strălucită alegere, lucită. Veți avea un succes nemaipomenit Prietenul dumii nu pare să împărtășească aceeași părere De ce? Ba da, împărtășesc sincer aceeași părere E adevărat că nu am tresărirea bunului meu camarad francez <laughs> <laughs> Întrevă și eu un succes asigurat Atunci ce te ne domnule Gat? Soarta dramaturgiei originale Da, la acest capitol nu stăm prea bine, e adevărat Vedeți? Teatrele primesc piesele originale cu cea mai mare neîncredere Le joacă cu foarte mare greutate și directorul de teatru care montează o piesă originală dă dovadă de mult curat Cu piesele originale nu e lucru curat Într-adevăr, ori nu ies deloc la iveală, ori dacă ies cele mai multe au ghinionul de acădea Pentru că nu sunt bune Da, și când sunt bune întâmpină dificultăți Domnișoare, vă rog să aveți amabilitatea să citiți Da, ce e asta? Revista le topiseți. O piesă care se va juca... Nu înțeleg. Ce piesă? E articolul scris de mine prin care încerc să prezint pe scurt cititorului român valoarea unei piese excepționale care există și care ar putea să iasă la lumină dacă... Dar pentru altul decât publicul întrevăzut prin gaura cortinei de directorul de teatru, facem cunoscut pe cât se poate jocul Ierelor de Camil Petrescu. N-am auzit. Dacă... Da, e publicată numai o scenă, scena finală Vreți să-mi fac o idee despre valoarea excepțională a unei piese numai cu scena finală? Dacă veți avea bunăvoința să-l cunoașteți pe autor și să-i citiți manuscrisul Dar cine e rolul principal, directorul unei gazete, dreptatea socială Un temperament anarhic, fundamental revoltat, o cristalizare a binelui abstract Și de aceea în strădea să vârși tot răul pe calea de transformare de la gând la faptă hm. Gelul Ruscanu vrea să înfăptuiască absolutul într-o lume de relativități. Ca și Sons, el simte că e în imposibil ceva care solicită și atrage. Întrânsul e o tendință de frumos, un sens artistic al vieții și el confundă această retină sensibilă la culoare cu un clișeu mecanic înlăuntru căruia faptele bune sunt bune și rele cele rele. Conștiință de complexiune prea fină pentru a putea cumpăni greutățile acțiunilor cu rezultat social, el se pierde într-însele îndată ce săvârșește imprudența să le provoace. Sensibilitate variată, fluctuantă, capricioasă, e un artist deghizat în revoluționar. Bine, bine, bine, dar calitățile dramatice, cum e scrisă? E tratarea unui subiect ipsenian cu procedee bernstein bataille transpunerea ideologiei nordice în claritate latină. Replica scurtă, viguroasă, matură Uneori de un teatral neliterar Alteori încărcată de polen liric Nu are nimic din vagul înspăimântător de armuri Lunecând fără zgomot al dialogului nordic Un rezumat de tinerețe Extract de ametitoare parfumuri primăvărate A prezentat-o director de teatru? Încă nu A citit-o în diferite cercuri În fața multor personalități a scris câteva varianțe Și ce pot face eu? Eu nu sunt director de teatru Cred că cel mai bun lucru ar fi să prezinte unui director Domnul? Camil Petrescu Autor dramatic Sunt așteptat la direcție A, ah, poftiți, poftiți Sunt toți trei Domnitonii Bolandra, Ion Manulescu, George Storin, vă așteaptă! Ziare, ziare, reviste, edințe specială, specială! Tăci, ce e, dă-te-o... specială, Am auzit că a părut o notă despre articolul meu să vedem, Ca să zic că Rampa, 4 ianuarie, 19 centenarul Teatrui Naționale. Deci, știu, 100 de ani de la prima reprezentațiune în limba română în București. A. Se caută, doamne tine, care ar putea cânta în franțuzește, într-o revistă, ce se proiectează. Nu, nu, nu asta. Mm, un fragment din piesa Jocul de Camil Petrescu Nu e în măsură să ne dea o idee precisă de calitățile sau defectele autorului și ale lucrării Nu, e sigur că da În schimb, un frumos articol, o analiză anticipativă a piesei, scălit, en rigad pe copertă Atât? Atât A, ba, nu? nu! mai e ceva Uite aici După Jocul al domnului Camil Petrescu Compania Mulandra va juca... Levantai de Lady Windermere, al Oscar Wilde. Ia să văd. După jocul elelor. Dar asta înseamnă că s-a hotărât reprezentarea piesei. Înseamnă că a intrat în repetiții. Minunat! Chiar acum mă duc la camin să-l felicit. O fii să zic că eram pe februarie 1919. Premiera viitoare, Ivantaia doamnei de dumneavoastră, jocul elelor al domnului Camil Petrescu va trece după aceea. De ce? 10 februarie. Compania domnului Toni Bulandra va juca în curând Jocul Elelor, piesă originală a domnului Camil Petrescu. Piesa e datorată unui tânăr care, pe de știu, n-a apărut niciodată până acum înaintea publicului. Deslul lui Bulandra e cu adevărat teatral. Dacă piesa va fi bună, va face un serviciu mare literaturii. Așteptăm deci, cu toată nerăbdarea, premiera Jocului Elelor. Se repetă, totuși. Doamna Lucia Sturza Bulandra îi ceruse lui Camil Petrescu unele modificări. 12 februarie. Compania Bolandra intenționează să monteze Renguar cu domnul Ion Manolescu în rolul titular. Nu da, înțeleg. Atunci jocul elelor nu se mai joacă. Nu se mai joacă? De ce? Anul 1922. 5 mai. Domnule Camil Petrescu, sunt de la revista Rampa. V-aș ruga să-mi acordați un scurt interviu, acum în preajma debutului dumneavoastră cu suflete tari. Da. Știi că acum patru ani am avut în repetiție la Teatru Comedia cealaltă piesă a mea, Jocuirelor. Da. Știi că în cele din urmă a trebuit să o retrag cu toată prietenia și reala bunăvoință pe care mi-a arătat o direcția companiei Bulandra. În definitiv nu putem să pretindem unui teatru particular Riscul unei experiențe în materie de teatru Și nici nu puteam schimba ideile Sufletești ale piesei Așa. Am trimis o scrisoare dârză Și detaliată direcției Și am retras piesa cu 10 zile înainte de premieră da, M-am hotărât atunci să scriu O altă piesă cu acțiunea Mai obișnuită și psihologia Mai puțin complicată Spuneți-mi, acestea erau principalele observații Care vi s-au făcut? Nu, uh, rezerve, numește-le rezerve <laughs> da, da. Am plecat la Timișoara, acolo am scris acum trei ani, suflete tari. N-am prezentat-o teatru decât asta iarnă, deoarece avem impresia că nu e în formă definitivă. Și pe când premiera? La 8 mai. Aveți strac? Oarecare grijă, pentru că sezonul e cam avansat. spuneți mai lucrați la ceva? Da, la o piesă într-un act, al cărei titlu nu e fixat încă. mulțumesc. E primul caz. S-a mai întâmplat în biografia dramaturgilor ca prima piesă scrisă să nu fie și piesa de debut. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, decât extrem de rar și cu câteva excepții care din păcate ne privesc, e ca mai multe piese ale aceluiași dramaturg și mai ales dintre cele ieșite din comun, să nu fie reprezentate decenii la rând, lăsând astfel un gol, un gol îndurerat și de neînțeles în istoria mișcării teatrale. Au trecut anii în 1945, Camil Petrescu rescrie jocul elelor, păstrând mereu în titlu și în intenție apropierea jocul ideilor, jocul elelor, acțiunea din tâi, structura personajelor, dar îmbogățind aspectele cadrului, cu precădere ale redacției socialiste. Peste doi ani, o publică integral într-un volum de teatru complet. Și-au mai trecut ani. S-au reluat sufletetari, s-a jucat Bălcescu... Un regizor tânăr a avut temerarea inițiativă de a monta Act Venețian, alții s-au gândit la piețe mai legere și de efect, mitică Popescu, Mioara. E drept că și arta spectacolului românesc, renoită și dezvoltată pe noi baze ideologice și estetice, trebuia să ajungă la o anume maturitate de plină pentru a încerca încarnarea elelor. Trebuia ca realismul lucid să ajungă la esențe și să știe să joace ideile. De ce în 1965? Pentru că în 1965 s-a găsit generația care să știe să joace esențele, ideile, adică ceea ce era principal, particular și important la Camil Petrescu, ceea ce era indispensabil la jocul ielelor. Practica noastră personală în munca cu actorii, nota Crin Teodorescu, ne-a confirmat că atunci când porneam de la calitățile generale, izolate și nu de la plasarea lor într-o situație concretă, ajungeam în final la personaje retorice. Aceasta, pentru că voind să ajungem direct la esențe, rămâneam în zona abstracțiilor, eludând inducția concretului. Pentru că atunci s-a găsit modalitatea concretă de a încarna ideile, tensiunea reală a marilor împrumutări de gând, expresivitatea revelațiilor în conștiință. Curios, tocmai atunci expresivitatea a fost mai deplină de partea lui Sinești decât a lui Gelu Ruscan. Forța monstruoasă, inumană și perfidă a ministrului Ucigaș a dominat prin răbufniri multiple, impetoase și înșelătoare ca un vulcan în erupție, strivind ceva, puțin, din forța albă de tăiș a directorului Dreptății Sociale. Și o bucurie să ne amintim că această splendidă înfruntare de forțe s-a petrecut între două mari personalități ale scenei românești, care, și prin asemenea replici, ne-au dăruit nouă contemporanilor un moment artistic de neuitat. să urmărim în această scenă memorabilă pe George Constantin și Gheorghe Ionescu John. Bine ai nimerit, vorbindu-ne nouă socialistilor, despre dreptatea și omenia societății. Când vești călăușii tolerează această societate capitalistă și cum își trage luxuri și desfru tot mai bine dreptate, e savuros să vorbești despre spiritul de dreptate a societății. Nu te gândești, e adevărat ce spui. Desigur că legile sunt în mare parte nedrepte, dar sunt legi. Se pot face altele mai bune, fără îndoială. Justiția însă și poate greși în aplicare. Ceea ce nu poate admite conștiința noastră este nedreptatea legală executată direct, deliberat, pentru că vorbește adevăr. Aici, singurul adevărat, adevărul posibil, cel juridic, pentru că vine din voință acel principiu de foc. Per via justiția! Este atât de nemaipomenit ce se întâmplă în clipa asta, încât ar trebui ca evenimentul să fie și de semne cosmice, așa cum a fost la nașterea personajelor legendare, un criminal pledează și afirmă sublimul legii. Ar trebui ca în clipa asta să se frângă instantaneu toate liniile drepte din avecedare. Ar fi de așteptat ca oamenii să înceapă toți deodată să pronunțe cuvintele de-am De la coare spre început. Dar bătrâna manitii. Atunci când era sufocată cu perna. Ce vina avea? De nu legea al care elogiu sublim îl faci? Când eu, ministrul justiției, am venit aici, mi-am dat seama cât de risc și cât de imposibil este orice reacție pe loc așa cum ai meritat din partea mea. m am spus că trebuie să viu pentru că o nenorocire amenință pe fiul singurului om superior pe care l-am întâlnit în viața mea. Și doar în anume sens ameniță și familia mea. Dar cum? Pentru că dumneata crezi asta? Dumneata? Păi, în definitiv, o onoare care mă și să coți condamnat și mă execuți pe temeiul mărturilor unei mitomane care de mult ar fi trebuit să fie internat într-o casă de sănătate? Nu găsești că treci dincolo de limitele discuției convenite? Căci am convenit în discuție, nu mai nădești dacă voi îndica o nenorocire riscată din demență? Dacă n-ar fi fost amintirea fierbintea lui Grigori, ruscano și dorim să punem el morire. În voce amintirea tatălui meu ca introducere la șantarul pe care îl pregătește, nu se va prinde. Știu că ai importis scrisoarea imprudentă a tatălui meu. Oh. A o am la bine! O port la mine. Dragă sinești te rog de neapărat aducătorului 20.000 de lei din depozitul Societății Forestiere. Nu avea nicio grijă. Mâine dimineață, luni, la ora 8, pun toată suma la loc. E pe hârtie cu antetul clubului. Cum a putut să scrii la semnete? Crisoare de sinecicaș. Înțeleg de ce ai păstrat-o cu atâta grijă? De ce o ai acum la metam? Înțelegi, fiindcă judești toată lumea după mentalitatea dumii și a prietenilor din tale. Ce grijă -să? Un lucru foarte simplu, mai întâi o lămurire. De ce nu l a întrebat pe acel ticălos care ți-a adus scrisoarea? De ce a păstrat-o ani de zile și de-abia acum ți-a adus-o să o publici? Așa de curiozitate, așa! Păi de ce nu l-ai întrebat? Eu am primit scrisoarea și voi trage toate consecințele. Știam. Știam. Am știut totul de-atunci. Poți să te întrebi ceva? Cu ce gânduri ai păstrat această scrisoare cu gândul că trebuie publicată, din clipa în care o primisem, i-a făcut din mine automat un complice. Până la denunțare nu mai eram decât complicele asasinului, Am nu puteam distruge o mărturie care nu mai aparținea miei, ci justiției. În conștiința mea era din prima clipă ceva care se desprinsese de mine. Și care nu mai putea fi schimbat de mine. Dar ta -mi, da, n-ai cum să -i... Te înțeleg. Din nefericire te Poate că dacă nu l-ați fi atât de aproape de Tatăl Vitale, s-ar fi părut totul de necrezut. Dar acum recunosc această sete cu neputință de astămpărat, aceași nebunie absolutului de ceea ce m-a îngrozit, dar și ceea ce-am iubit mai mult la acest om. Prin asta am fost nedespărțit de el, până în ultima clipă. Era de un spăimântătoar inteligență, O inteligență sterilă, pretindeau dușmanii lui ei, dar eu știu de ce era așa. Vedea parcă prin lucrurile. Era incapabil de acțiune, dorea totul cu sete și patima. Dacă îl judeca mai de aproape, orice îi apărea mărun și ridicol, Prea mare a lui inteligența l paraliza. Avea un fel de boierie, aminti, un fel de silă față de cei din jurul lui care l-au făcut să renunțe la rolul pe care se culenea un avocatur politic, mi se pare nespus de nefiresc să te aud pe dumneata vorbind așa cum vorbim. Știu! Dumneata e considerat că am păstrat scrisoarea cu aceleși intenții ca și dumneata. Pe dumneata te uimit faptul că el a putut să-mi scrie o asemenea scrisoare. Eu am găsit asta firesc și sunt mândru că un asemenea om ne a scris o asemenea scrisoare. era absolut la el. Totul. Te rog. Fă ce vrei cu această scrisoare. Totuși, am păstrat 20 de ani această scrisoare pentru că ea reprezintă o mărturie. O clipă sfârșitoare în drama ultimilor lui clipe înainte de să nu Înainte de sinucidere. ai vorbit o scrisoare de sinucidare. Tata n-a murit pentru un accident. -am, Am fost foarte mirat creștini. Era un biet copil. lase în măsură să nu se răspândească zvonul. Numai eu, mătușa Dumitale, medicul legiu și procurorul, l-am știut întâmplare. Tatăl Dumitale s-a sinucis. Revolverul pe care era trimis, iubita lui, anume. Cine era acea femeie? O actriță. Nora Ionescu. Joacă așa cum la grădină, sper. Tata s-a signucit pentru actrița aceea vulgară, fără talent. Oh, oh. Asta se întâmpla acum 20 de ani, pe vremea aceea ai a avut 18 ani, era frumoasă, nu prea se observa nici că e vulgar, nici că n-are talent, a avut tipul ca ei. Toată săptămâna încerca să o vadă, fără să i zbutească, îi lipsea ca morfina unui bolnav, pretindea că e supărată, fiindcă își comanda să niște toalete și nu avea bani să le scoate. Biletul mi l-a trimis duminică dimineața în zorii zilei, până la 10 dimineața pierduse și acești 20.000 de lei. A vrut să o vadă neapărat, i-a nu l-a primit, i-a scris un bilet să-l primească câteva clite. Pe la opt, a susit răspunsul ei un bilet săl coridor, și revolverul, spunându-i că el face cadou de despărțire, Atunci am înțeles că de la o femeie te poți aștepta la orice. Am stat până seara lângă el, nu scoteau o vorbă. Dimineața am fost chemat în grabă. Era în agonie. Așadar, tata s-a simucis. A stat lucid în fața morții. A ales un act de conștiință. Era prea pătimaș. Patima asta, setea asta de tot. De viață la el într-o legătură stupidă și un jocul de cărți. nopți întrejele la bire cu logica lui exasperată. Absurditatea hazardului. Așa s-a ruinat. E, după cum vezi, te înțeleg când te privesc copleșit, așa, această amintire dureroasă a vieții din Italia, Durerea Pentru soarta crâncena tatălui meu, nu are nicio legătură cu mea, și nimic nu se schimbă din ceea ce credeam. Dar lumea ta ai putea suporta ideea unui cerc pătrat sau gândul că doi și cu trei fac șase. E bine, așa nu pot eu suporta faptul că dumneata, dumneata ești ministrul justiției. E, stai să ne înțelegem, dumneata nu pot suporta ideea că eu sunt ministrul justiției. Și ne devine că e fumurile dumneitale drept realitate. Oh, dacă să zicem așa, printr-o inexplicabilă eroare, eu aș fi găsit vinovat legal. Atunci desigur că ar fi cazul unui cer pătrat, dar nu mai fiindcă dumneavoastră singur mai condamnat să iei în serios această condamnare e absurd așa. e ridicol. pentru astfel de fumuri să sacrifici o femeie nu va fi niciodată dreptate reală în lume până când ideea de dreptate. Nu va rămâni intangibilă. Absolută. Ați ascultat Biografia unei capodopere Jocul elelor de Camil Petrescu Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu Au interpretat Victor Rebengiuc, Adrian Georgescu, Virgil Popovici, Marcel Gingulescu, Eugen Petrescu, Adela Marculescu, Jean Reder, Alexandru Repan, Ileana Șerban, Nicolae Lucian Botez, Sorin Gheorghiu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Munteanu. Fragmentele din Jocul Elelor au fost luate din spectacolul Teatrului Mic, realizat în anul 1965. Înregistrare realizată de redacția Teatrului TV.